Esta meditação foi feita para as pessoas que querem manter a saúde, ou curar alguma doença do corpo ou da mente. Não importa qual seja a sua doença, se você decidir trabalhar com as ideias que vou lhe transmitir, sua saúde certamente irá melhorar. Não ouça esta meditação, enquanto estiver dirigindo. Mas ouça-a, por favor, todas as noites, durante pelo menos um mês. Não importa que você adormeça durante a meditação. Deixe que as ideias entrem em sua consciência. Você também pode ouvir esta meditação durante o dia. Não é preciso prestar uma atenção especial. Apenas deixe-a tocar várias vezes. Seu subconsciente ouve tudo. Pratique as sugestões que estou lhe dando. Dedique algum tempo para cuidar da sua mente e do seu corpo. Dê a você essa chance. Você a merece. Essas ideias funcionaram para muitas pessoas. E podem funcionar também para você.